Hittar du lättast på www.märklighetstroget.se Men det visste du nog redan. God jul och välkomna tillbaka till Märklighetstroget. Jag hoppas att ni har fått en massa schyssta spel i julklapp och att ni just nu driver era släktingar till vansinne genom att väldigt ingående förklara era geekdoms för dem. Själv har jag fått Arkham Horror och det fina med det är att jag kan spela det själv, om ingen annan känner för det. Roligt? Ja. Sorgligt? Kanske. I det här avsnittet så bjuder jag och Mikael Wessavori från Propaganda Bureau på lite julstämning genom att snacka om hans spel Don't Get Raped. Värt att peka ut innan vi börjar är att DGR är ett digitalt indiespel och inte ett borsdragsspel. Men varför pratar jag då om digitala spel på märklighetstråget? Jo, för att det är intressant. Mikael är en smart snubbe som säger saker som är värda att lyssna på även om man råkar vara rollspelsnörd. Vi pratar bland annat om passivitet i spel, procedurell kritik, indiebegreppet eh, och hur det funkar att göra spel när man bara är en person som gör spelet. Dessutom så lyckas jag klämna in en fin liten passning till Slavoj Gizek. Så det här är alltså ett perfekt julavsnitt. Om du vill testa Donkey innan du lyssnar på avsnittet så kan du gå in på wwwpropaganda bureau SC, alltså www.propaganda-bureau.se Och ladda hem det därifrån. Eh, vad jag vet så ska det funka på både Mac och PC. Idag så åker jag dessutom äntligen till CrossCon i Islöwen där jag för första gången ska få spela Fiasko och The Shabby Hero Roach, bägge från Bully Pulpit Games. Bra skit, man tror. Dessutom så blir det tre rätters middags live och allmänt nice häng. Så om ni tänkt titta förbi där så får ni gärna greppa taget i mig och berätta hur mycket ni älskar och avgudar den här podcasten. Det går också bra att bara säga hej om man har svårt för det där med total underkastelse. På Crosscon så kommer jag också att spela in nästa avsnitt, alltså avsnitt fyra av verklighetsfråget, Och det avsnittet kommer förhoppningsvis att innehålla en hel del schyssta tips och tricks om hur man demar sitt spel, alltså hur man visar upp ett spel, lär ut det snabbt och enkelt och får folk tända på sitt spel så att man kanske till och med kan sälja det till dem. Annars vill jag bara önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Ta vara på det nu för eh, snart är det dags att åka tillbaka till The Daily Grind. Jag är dock inte allt för ledsen över det för det betyder nämligen att jag äntligen ska få testa Vincent Bakers Apocalypse World och det har jag väntat på lite för länge nu. Men nog med julchafs, nu ska jag och Mikael snacka i tre kvart. Välkommen till märklighetstroget, säger jag till dig, Mikael Wessori. Mm, för du är ju hemskt obekant nu. Ja, ja, nu ska det inte vara såna. Ja, det är ju faktiskt sant det du säger. Vi har ju känt varandra ett ganska bra tag. Idag hade jag tänkt att prata lite med dig om ditt spel som heter Don't Get Raped. När kom det ut? Det släpptes i slutet av oktober. Efter en arbetsprocess på runt sex veckor. Så det är ett rätt kort spel. Och det har inte varit ute så hemskt länge. Det har jag heller inte utannonserat. Så om det är någon där ute som, som tänker shit jag har aldrig har talat om det här. Så kan det finnas goda anledningar till det. Du och jag har ju ett förflutet som har lite med det här att göra. Vi startade ju ett företag Förra året, 2009, hösten, som heter Propaganda Bureau. Men eftersom jag inte är kvar i det företaget så skulle du kunna bara snabbt säga lite vad är Propaganda Bureau och eh, hur hänger det ihop med det här spelet som vi kommer prata lite närmare om? I all korthet så handlar Propaganda Bureau om att skapa olika medieartefakter av olika slag som ska användas på ett kritiskt sätt för att belysa mediet som, som jag har jobbat med. I detta fallet är det ett spel. Men det går också att expandera väldigt mycket. Och det är väl det som kommer hända i framtiden. Men, men det är ju spelen vi ska snacka om idag. Hur tycker du att spel behöver belysas? Det, vad som är så spännande med spel är just att... det, det det, det är så oerhört medvetet interaktivt. Um, folk förväntar sig att interagera med spelet och de förväntar sig att få liksom input-output hela tiden, IO som det heter. Till skillnad mot en film och andra medier där du vet att du aldrig får någonting tillbaka mer än din egen personliga, skulle säga, kognitiv analys. Så vet du med spelet att du ser synbara resultat av saker. Och det enkla faktumet är det som gör att det är någonting alldeles fantastiskt för mig att jobba med spel. Så so don't get raped- Heter då ditt senaste spel här. Vad, vad är det för spel? Vad handlar det om? Till sin genre så är det en rail shooter. Vilket innebär att eh, spelaren tar sig igenom en nivå eh, ett antal gånger. På en eh, utstakad bana. Du kan inte interagera i meningen. Du kan inte röra dig olika håll. Och så är det alltid lika lång tid etc. Metaforen i spelet är att du spelar en person som är rädd för att utsättas för våld. Så du tar dig hem från din tågstation till Det här tar ungefär en och en halv minut lite mer. Eh, och under den färden då så träffar man folk. Eh, och de här är då eventuella, möjliga våldtäktsmän. Så det är väl, det är väl själva mig men, men som du vet så, så är det att jag, jag börjar gärna i det andra hållet. Detta är ju det semantiska lager jag nästan aldrig pratar om. för att jag, jag, jag tycker att analysen där är egentligen alldeles för platt. Jag antar att vi kommer komma in på det. Men bara så att ni också där ute förstår det att det är det själva grunden. Vad som är spännande kan säga direkt så att alla är med på noterna är det att med tanke på namnet och vad folk såg av det sen så blev det oerhört märkliga reaktioner när folk tänkte att jag ska bli våldtagen. Så man accepterade det där faktumet när man spelar spelet. Så som om det skulle vara en aktiv handling att inte bli våldtagen. Medan den procedurella kritiken i spelet handlar om något helt annat än så. Som du säger, det, det man gör eller det ens avatar, om man säger, gör är att gå eh, från stationen och hem och försöka klara sig helt enkelt. Ja. Eh, hur gör man det? Jo, man utsätts ju då för hoten varav eh, de här möjliga våldtäktsmännen är eh, Det andra är eh, olika hotfulla ord som svävar runt i luften och som man... Eh, så man genom att peka och klicka på dem, motsvarande ungefär som du i ett FPS eller i en railshooter, pekar och klickar och skjuter någonting så att faran decimeras då. Det är text alltså ja, som, man, precis, är som man skjuter något... ner så att säga. Ja exakt, du skjuter bort dem. Metaforen här är ju inte att du skjuter någonting utan att du fokuserar på det. Genom att fokusera på det och använder din, din tankekraft och att du aktivt då söker upp de här sakerna i miljön. I och med att det är ett rätt mörkt spel de här, och orden är mörka så är det inte alltid lätt att se och det är medvetet då. Eh, sen just vad gäller våldtäktsmännen. Och eh, nu får vi se om jag kommer in på det här. på rätt sätt. Men saken är att det finns inga våldtäktsmän i hela spelet. Vad som händer i spelet är att vi har figurer som kommer mot en. I en större mängd för varje nivå i spelet. Det finns sex nivåer i spelet. Den mängden blir större för varje nivå. Och eh, sättet du tar hand om dem är precis likadant som du gör med orden. Du... Fokusera på dem. Fast i detta fallet inte en gång per fiende utan några stycken gånger. Typ tre gånger tror jag det ligger. Ja, och då försvinner det hotet. Den direkta liknelsen jag vill göra är ungefär som i Vov. Du går där ute och du ser någonting som är taggat som eh, någonting, någonting, någonting. Och så är det namnet helt enkelt. Den generiska fiendetypen den här modellen representerar. Och då står den, den har så mycket hälsa av så mycket möjligt. Sen efter att ha bärsat på en stund så är den död. Texten försvinner och du har ett lik och du har lite loot. Och är jättekul. Samma sak händer egentligen här förutom att du tar lot. Så taggen där det står rapist. Eh, tre hälsa av tre möjliga. Försvinner. Och det decimeras hotet är alltså inte ett gjort. Den här Men de förs försvinner inte? Nej de försvinner inte. Det är bara taggen som försvinner. Vilket är alltså spelets sätt att säga sanningen. Och... Eh, vad jag är intresserad av i spela är just vad spelvärlden säger till dig som spelare att du måste förstå av den. För att detta är ett väldigt medvetet sätt att inte ge möjligheter till analys. Genom att du säger att det här är det här. Man kan säga att det, du, du förbiser den så kallade ontologin att tänka på sakens existens och dess tillvaro. så här Till att du vet att det måste vara detta. Det är, det är den sanningen. Så någonting som inte är en fiende blir. Alltså en fiende genom att den taggas som den. Och om den här då, så att säga, fienden går förbi dig förlorar du kontroll. När du har förlorat all kontroll så förlorar du spelet. Varpå du får felmeddelandet eller eh, dödsmeddelandet kan vi säga. Som säger att eh, du tappade kontrollen och nu är det du som är förövaren. Ja, förövaren. Ja, så det här, det här hotet som finns runt spelet och spelaren är alltid komplett, ska vi säga, psykologiskt till denna, den man, är, man har som avatar. Så helt enkelt, vi, vi, det är ett spel där inga hot finns. Och där jag hoppas att spelaren ska förstå då att, men det här stämmer inte riktigt med hur jag tolkar det. Och subtitlen eller taglinen på spelet är ju A Game About Consensual Blindness. Alltså ett spel om konsensuell blindhet. Vi väljer alltså att eh, erkänna att vi har någonting som inte är rätt men vi erkänner aldrig att det är så. Eller vi har snarare en tyst överenskommelse om att inte är det. Även om vi gör det. Är detta relaterat särskilt till våldtäkt eh, ja, som, ett, som ett problem? Ja, eller är, ja, det, ja, dels, är dels. det en del i en, någon slags eh, spelkritik eller någonting? Eh, både och. Men dels har vi ju det här att... Eh, i mina studier av våldtäkt då, och våldsgärningar som kopplas till våldtäkter och sexuellt våld så visar det sig väldigt ofta att folk har oerhört svårt att tampas med det och blir själv då lagda åt att bruka våld eller att andra. Att den, den ration ökar enormt. Så genom att inte acceptera den verkliga anledningen till fruktan så, har vi, så ser vi i spelet bara den här psykologiska avbildningen. Alla, alla är våldtäktsmän utom det som egentligen är våldtäktsmannen. Och det här, den, det här sista lagret kommer in då. För att varje kväll när du kommer hem så kommer du hem till din pojkvän. Men man ser aldrig hur interaktionen går till. Du ser inte din egen avatar heller. Dels ser du aldrig vem du är i förberedelserna inför spelet. Du vet inte under spelet vem du är. Och du vet heller inte när du kommer till lägenheten vem du är. Du ser en statisk bild som visar lägenheten. Och du får text som berättar lite om vad som händer i relationen. Och du kan välja att fortsätta i texten och läsa mer av den historien som finns mellan de här två människorna som antyds då. Och du bygger då kärlek till den här personen. Kärleken byggs naturligt då. Jag vill inte göra liknelse att kärlek handlar om det ena eller andra. Utan att kärlek handlar om någon form av just överenskommelse. Att... Jag lyssnar på det och därför ger jag min tid till det. Och då byggs det en form av kärlek och bond och connection så här. Och det enda sättet att egentligen inte ha någon form av kärlek eh, är alltså att helt ignorera någon annan människa. Det, det är för mig i alla fall den kompletta kärlekslösheten. Och det kan man också välja då. Om man inte vill läsa mer om den här dialogen. Så vad vi ser här är att det förhållandet då på något sätt som inte känns rätt. Och... Eh, Avbildningen under själva, under själva resan på kvällarna är istället tecknet på någonting som vi aldrig får se, ens när vi borde få se det. För storyn berättar ingenting om vad som händer. Jag tänkte bara förtydliga lite också, för det kan lätt bli, vad ska man säga, aningen abstrakt. Det man gör är ju helt enkelt att man spelar den här personen som har börjat på ett nytt jobb, va? Ja, precis. Sånt. Det är, det är um, ju den första inre framgången man får. Och man följer den här personens väg ifrån pendeltåget ser ut som, eh, hem och sen så får man avslutningen på kvällen som en statisk bild som du sa med, med text och så vidare och sen börjar det om helt enkelt. Det mm. det liksom, det finns ju nästan en, en monotoni i bara det också, ja. i, i det här. Man går till sitt jobb och vad man faktiskt gör på jobbet får man inte se för det är fullkomligt irrelevant liksom. Utan det är när man tar sig hem som saker börjar hända. Sättet man jobbar mentalt med att förbereda en spelidé är också väldigt, väldigt vitt skilt mellan folk som gör spel. Dels har vi de eh, som ser eh, spel då som någonting som är, vi, vi sätter upp en mängd handlingar, vi sätter upp en mängd eh, actions. Och sen eh, att se då på hur gör vi en kritik mot någonting i spelet. Och det är då helt plötsligt det här, det här mycket, mycket mer abstrakta lagret händer. Vad betyder den här handlingen i en kontext? Och vad betyder den kontexten för hur spelarna kommer förstå det och sånt? Eftersom det befinner sig på ett lägre plan så betyder det också att analysen dit kan te sig väldigt svår. Om man... Vilket är det du menar att befinner sig på ett lägre plan? Eh, om, vi, om vi ser så att... Ehm... Att sätta en knapp på en skärm exempelvis och säga att det är den här gör någonting. Den är, vi kan koppla det enkelt, precis som Pavlovs undrar förstå att det är en, ett tecken på någonting var då en, ett tecken på något annat, mycket mer konkret. Så de såg någonting abstrakt som en lampa exempelvis kunde betyda mat. Det är lite där jag känner att speldesign befinner sig. Vi sätter upp dessa väldigt, väldigt uppenbara saker, sen ger vi en mätbar sak av det. Vad som händer i den här typen av kritisk speldesign, jag ägnar mig åt och som... En hel del annat folk ägnar sig åt det är just att tänka helt förbi det och tänka att vi måste ha det. Men det är inte där i eh, vår, vår huvudsakliga liksom, mentala tyngd ligger. Det är inte dit all forskning går och sånt. Utan det handlar om premisserna för att överhuvudtaget göra kritiken. Som i detta fallet. Om, om någon skulle fråga mig vad handlar Don't Get Rep om så handlar det bara om, egentligen så handlar don't get raped om det mycket enkla faktumet att den som är våldtagen kommer inte acceptera att. Alltid under alla omständigheter att den är våldtagen av just den personen den är, den är våldtagen av. Istället omförändras den relationen och omdefinieras till att bli någon form av subtil, passiv, långtgående våldtäkt av någonting annat som är frånvarande ifrån det faktiska som sker. Och det är egentligen det som sker här. Sen har folk kommer fram till, till denna slutsatsen eller inte det... Det är oerhört fascinerande att se vad folk har fått ut av det. Vissa får ut mer, vissa får mindre. Eh, på inget sätt är detta ett perfekt spel heller. Utan det handlar om att eh, bygga en form av eh, kritikförmåga att hantera de här ämnena. På sätt och vis skulle jag säga att det här förutsätter också väldigt, väldigt mycket mer förförståelse. Och eh, mycket mer tid efteråt. Efter en spelsession än eh, vad eh, många andra spelare gör. Så det är till exempel det är fel att säga att det här är ett spel för alla. Det är det absolut inte. Det betyder ju inte att den som är intresserad av inte ska testa det, utan snarare att det är medvetet just det. Det kommer vara svårt att ta till sig. Och Samtidigt är jag väldigt, väldigt mån om att den här typen av speldesign inte ska vara få förrunnat. Det ska inte vara så att jag sitter på höga hästar och inbildar med att nu ska alla tänka likadant som jag utan det är just kritisk design eftersom jag förväntar mig att folk kommer inte tänka som jag utan de kommer ha invändningar mot det. Ja, man kan göra liknelse med um, viktiga filmskapare David Lynch, uh, Roy Andersson båda, två mina absolut favoritregissörer och båda, båda arbetar med väldigt subtila signaler. Och det är just därifrån vi kan börja se på deras filmer. Hade de jobbat med mycket mer uppenbara signaler så hade det inte funnits något djup i det. Det roliga med Lynch där är ju att han känns ju inte subtil. Nej. För det Han mänsta. känns inte det, Nej. men han är det. Exakt. Och det är väl lite det som är saken med det här spelet också. Att det kan inte kännas så subtilt när du går ut med en titel som är liksom Don't Get Raped. Jag vet att folk på till exempel Unity-forumet reagerade på det. Mm. Så det kanske inte uppfattas som väldigt subtilt, men det är inte där kritiken ligger. Nej. Jag skulle vilja prata lite mer om processen bakom att mm. göra spelen då. Så du kan ju berätta lite om hur det gick till när du gjorde det här spelet. Var började du? Var fick du idén? Alltså nu när jag tittar på det så, så tredes det sig inte så uppenbart som jag tänkte en tid. Men eh, om, vi, om, om vi då förbi förbiser de mest uppenbara, varifrån kom liksom idén med våldtäkt så är det ju Trots allt ett ämne jag känner ett visst intresse för. Och just att eh, våldtäkt, våldtäktens intressesfär för mig är ju inte i själva handlingen att du våldtar någon. Utan i den psykologiska eh, utvecklingen mellan den som blir våldtagen och den som våldtar någon. I alla fall, vad jag har jobbat med eh, för att få fram en ordentlig process för den här typen av spel. Då, är att eh, köra egentligen en kom komplett akademisk väg. Att istället för att tänka att okej, okay, nu bygger vi konceptart och sånt för att hitta ska vi säga, ett hjärta i det här. Eller en grundval att stå på. Det säger sig självt om du är en väldigt grafiskt lagd människa så, så kan, du, kan du ha det som en, en, ska vi säga, en ultimat slutgiltig utgångspunkt för vad du jobbar med. Att du hittar någonting i den bilden och lyckas nå själen med det. Jag tror mycket mer på den här teoretiska processen just när det gäller de här spelen som har en teoretisk bas som är mycket, mycket tyngre än ett vanligt spel. Så, vad som händer är att du samlar så mycket litteratur du kan få ihop. Du samlar så mycket information du kan få ihop. Du läser så mycket av det du kan utan att försöka upprepa dig själv. Och sen därifrån sätter ihop ett första utkast egentligen till vad betyder det här för mig? Hur tolkar jag informationen? Vad har jag för information som motsäger det jag har? Så börjar man där. Och den processen går ju inte på något sätt på en dag. Vi talar inte om att gå in på Wikipedia. Och inte, inte ens sitta en hel dag, åtta, tio timmar och googla. Utan vi snackar verkligen bibliotek, eh, vetenskapliga studier. Vi snackar... Du läser böcker alltså. Ja, det är inte det. är helt otroligt. Ja, precis. Men jag, jag tänker att den här processen bör för ett för att göra så ordentligt eh, expanderas ifrån den ungefär 7-10 dagar långa process jag hade till att vara runt en månad om man ville göra, man ville göra ett större verk. Nu var ju den totala tiden för det här spelet ungefär sex veckor inklusive all research och så. Och det var bara du som jobbade på detta? Ja, det var bara jag som gjorde. Eh, jobbade med det och i sin tur gjorde allting då. Eh, jo, men om jag, får, om jag får avbryta lite då eh, och ta det lite mer konkreter som du säger att du jobbade själv på det här så tänker jag det är intressant att höra lite snabbt vilka verktyg du har använt vilken mjukvara och så vidare. För mig så börjar ju hela alltså under research perioden så är mitt stora tips egentligen till alla där ute som vill börja med något liknande är att helt skita i en dator De, den första två veckors perioden helt såligt, bara slippa datorn. Sen så snart du behöver datorn så eh, handlar det om den typen av spel du gör, va, va, va, vad siktar du på för plattform och så? Här. För mig har ju plattformen varit väldigt mycket desktops och PC och Mac. Eh, inte så mycket webbplayer, inte så mycket mobilt och så, inte just nu i alla fall. Och då, då behöver du se lite, va, va, vad behöver du för verktyg för att göra det? Det är mycket överlapp mellan hur du jobbar med plattformar. Jag tror att de där ute som, som håller på med någon form av speldesign eller digitala spel framförallt har en, har en viss uppfattning om just vad deras nisch behöver för verktyg. För mig började alltid med att jag blockade ut miljöerna i 3D. Jag använder Blender, kostar ingenting och är mycket, mycket bättre än allt annat där ute. Och sen får du argumentera hur mycket du vill med mig. Men jag älskar Blender. Alltså jag kan säga att det här hade på inget sätt varit möjligt utan det. Så jag börjar med blocka ut, och så jag tycker att första dagen man sitter vid datorn så bör man ha en, en rough estimate ungefär på hur stor miljön är. Och så här har jag geometrin lite på plats, så inte så mycket att modelleringen är där. Sen efter det så, så kör jag med Unity-motorn. Eh, och den, den gör då att jag slipper tänka på den eh, liksom låga nivån på eh, hur en renderingsmotor och så här funkar. Det gör så att det blir möjligt att göra. Det blir också miljön via vilket jag skriptar och programmerar mina spel. Sen ovanpå det så är det ju det vanliga faset creation. Även alla som vet hur man använder Photoshop skulle kunna göra någonting. Alla som vet hur man använder ett ljudredigeringsprogram kan göra någonting. Om vi går tillbaka då till teorin bakom här. Du säger att det är en rail shooter. Och vad jag tänker på är att alltså, det folk framhåller hela tiden som är så här, ja det är essensen i spel. Det är interaktion, och, och att man får liksom på sätt och vis nästan uttrycka sig själv genom spelet. Så här, ja, genom precis. sitt spelande. Jag vet själv hur jag håller på när jag spelar typ Silent Hill och sånt. Alltså jag, tar ju, jag spelar aldrig klart dem på åtta timmars standard, utan jag håller på i tolv timmar bara för att jag går omkring och håller på. Mm. Men eh, i, i det här så är det då en railshooter som är väldigt strikt i sin uppbyggnad. Och det är ju nästan en typ av passivt spelande. Mm, mm. Jag, jag säger direkt till mitt försvar att jag, jag är på inget sätt är eh, en av de där som tycker att spel ska vara en narrativ format, eh, liksom eller påtvinga enkla sanningar och sådär tvärtom eh, idén med att just eh, Don't Get ska bli, eller blev en rail shooter har ju att göra också med vad är en metaform, vad är det du gör du siktar, du ägnar tid åt att lokalisera någonting som du känner ett hot inför, sen tar du bort det hotet, så Eh, vapenmetaforen är ju enormt stark och jag menar, den kommer ju finnas sig i av de alla som spelat datorspel. Så det var ju det som var liksom det konceptuella perspektivhållningen i spelet då. Istället för att alltid se ett spel som, vad tillåts du, eller vad tillåts du inte att göra så kan vi vända på det. Eller tvärtom då, beroende på vilken, eh, vilken preferens just man själv har det gentemot hur man ser spel. Vissa är väldigt mycket för att man ser spelen som en laghållningsmekanism. Jag kan inte göra detta, jag kan göra detta. Vissa ser det som tvärtom att, oh wow, jag kan göra det här och jag kan göra det här. För att de förväntar sig att världen är restricted, en off-limit, så här. Så mitt förslag är att titta istället på Don't Get Draped som ett spel som automatiserar egenskaper åt det Som anses essentiella för att kritiken ska gå fram. Exempelvis att dina ben bär dig från början till slutet, hur du än gör, så länge du inte tappar kontrollen. Vilket jag tycker är rätt stark kritik mot just faktumet att det sker kroppsligt per automatik. Passiva spel är också någonting jag... Jag håller på med ett passivt spel nu. Det, ja, jag vill bara hinta på det här just nu. Men vad som är så oerhört fascinerande med passiva spel är att vi kan titta på koncept som... Uh, inte så mycket uh, uh, persistent games typ i med World of Warcraft, Second Life så här. alltså världar som fortsätter oavsett om du är där eller inte utan snarare spel som alltid är beroende av dig men där vissa saker kan ske även om du inte har kontroll över det just i det här läget eller att du snarare kontrollerar läget, du tittar inte på skärmen just där finns det väldigt väldigt stora otappade områden uh, Just passivitet är också någonting jag tycker Både viktigt att framhålla lite i vårt liv. För väldigt mycket sker passivt. Det... Hyllningarna till interaktion. Det måste vi fortsätta med. Men det ska inte övergå det mänskliga faktumet. Att vi alla på något sätt äger oss passivt åt många verksamheter i livet. Eller halvhjärtat. Man lagar inte mat med complete fervor. Liksom. Det är inte cooking mama. Liksom Varje gång folk lagar mat. Det sker i den här kroppsliga liksom, automatiken. Eh, överlag så är just den liknelsen jag gör till människans. Eh, på sätt och vis maskinella natur. Vi lär oss till stor del som maskiner. Vi, eh, vi absorberar saker nästan maskinellt. och Vi har en kultur som på väldigt väldigt många sätt också accepterar människan som, eh, som en eh, maskin. Vi är kunskapsmaskiner. Vi eh, rör oss och gör saker på beordran mot väldigt små löner, då menar jag inte bara ekonomiska löner utan vi får väldigt lite vinning av väldigt mycket vi gör i livet det så, överlag det är sådana lite luddiga aspekter jag gärna vill se i framtiden som framhålls mer. Så det blir nästan som att istället för att bara prata om interaktivitet så kan man prata om interpassivitet och så vidare ja, exakt. det finns ju ett Um, om jag förstår det rätt ett psykoanalytiskt begrepp som handlar just om interpassivitet um, där istället för att man har ett annat subjekt som man relaterar till i en aktiv mening så låter man sig själv vara passiv för någon annan det, det stora exemplet om jag förstår detta rätt då är, är ju burkskratt till exempel mm. Mm. där det, det är ju inte en interaktion som pågår med tvn utan det är en interpassivitet där man tillåts att vara liksom lealös efter jobbet och istället för att burkskrattet fungerar liksom pavlovianskt och säger åt dig när du ska skratta så, så skrattar det åt dig. Mm. Så det är eh, ju, ja, det... är, är det någonstans åt det hållet ja, du siktar? För, ja, jag skulle inte säga att det är ett allomfattande exempel men, men jag tycker att det, det är bra nog för att visa lite att, eh, eh, vad det betyder att göra saker via proxy. Eh... Och just att göra någonting via en proxy är ett av de här mycket, mycket starka elementet i det här nya spelet vi hittar mot. to är ju att väldigt få spelmakare tittar åt det hållet. Du nosar ju lite där på en av sakerna jag hade velat ta upp då. Din relation till till exempel andra eh, speldesigners och så vidare. Jag är inte ute efter att du ska gå i någon slags polemik här. Men jag vet att du har liksom idéer kring detta. Och liksom ba bara ställningen som indie-speldesigner jämfört med en person som måste svara inför en förläggare eller så vidare. Den viktigaste delen med att vara indie är just att eh, ta hänsyn till eh, etymologin bakom ordet. Liksom det är oberoende, independent. Det, det är liksom den första viktigaste sakerna. Och då att göra saker och ting eh, ekonomiskt eller konstnärligt eh, på någon annans vägnar känns aldrig så, så enkelt är det det är, liksom, det är där vi alla håller varandra från i Så länge du gör det för att du vill och kan, eh, ja, det betyder ju inte att om pengar är inblandat eller att någon liksom säger att skulle du vara intresserad av... Det? Alltså det är helt enkelt att göra någon där med vapenhot så som det faktiskt funkar i den riktiga realekonomin då, då kan inte jag ställa mig bakom mycket av vad som sker. Det märks ju också i den forskning många speldesigner gör att den... Eh, den typen av litteratur de hänvisar till när de bygger nya ramverk och så här är baserad på liksom populärvetenskap som är, skulle jag säga, accepterat enligt status quo som finns idag, skulle jag säga enligt en kapitalistisk världssyn. Den framhåller vissa element av hur konsumtion och så här och hur eh, mänskliga relationer, interaktioner allt det här fungerar. Så, vad som hände egentligen är att vi har alltså maskerat ekonomin till att agera i, eh, i en kreativ sektor. Och det blir oerhört besvärligt. För att det betyder att om vi kritiserar det kreativa eh, eh, området så betyder det att vi kritiserar oss själva. ser det ut som medan vi faktiskt vill särskilja oss ifrån eh, de större bolagen. Så vad du menar är alltså att Indie... Det är inte Nej. nödvändigtvis att ha på sig ett visst uh, märke av sneakers och ha, ha så här tecknade figurer i alla sina datorspel. Vilket är, ja, tycker jag, är en plague i indievärlden. Att ja, man alltid ska ha så här. Det blir nästan som ett implicit förlöjligande av sig själva. Så här, att ja, vi får inte vara lika coola eller mm. försöka vara fotorealistiska eller någonting mm. för att det är de stora snubbarnas. Ett territorium liksom Ja precis, jag skulle säga att du, du sa det Exakt på det sätt jag själv skulle säga eh, Jag kan ju addera till det här Bara att eh, Tanken med det är Just att eh, för mig att eh, Oavsett vad alla andra säger så, så är det ordet independent Som ska gå före allt annat Sen eh, om det betyder att vi lever i någon jävla Converse kultur och så här Det, det får stå för andra människor Men jag kommer aldrig försvara det För att eh, Openbarligen så ställer de sig egentligen bara på den så att säga fiendens sida i det. Um, åter, återigen, bet betraktar nu Indis som uh, i sammanhanget som att det, det, det, det handlar ändå om människor som vill, vill en av två saker. Det ena är det att det finns de som har uh, någon form av, uh, ska vi kalla det mer immateriella uh, drömmar om det här. Uh, där inkluderar ju jag, jag själv mig bland annat, och det finns många med mig. Det är inte så att jag är på något sätt unik i det här. Men eh, där man vill verkligen att det här ska stå för inte bara att bygga en ny kultur eller att man liksom, vill hjälpa sina medmänniskor att liksom låsa upp nya tankar och så, här. Utan just faktumet att eh, vi gör det just för att vi kan, för att vi vill och för att vi vet att ingen annan kommer göra det om inte vi gör det. Det, det. det är kärnan i vad jag gör. Är att ingen annan kommer göra det jag gör. Ibland får jag ångest för att jag tänker men shit, jag måste hinna med alla de här projekten i år på jag tänker att om ja, fem år kommer fortfarande ingen ha gjort liksom mer än en tiondel av det jag har i tankarna. Och det är inte så mycket för att idén är bättre utan det är för att det skiljer sig. Det är väsenskilt för, för att den idévärd den kommersiella världen ligger och, och återigen den typen av indis som vi diskuterar här, converse indies liksom, eller hipster indies, de, de ligger ju egentligen och bara i någon form av ny ekonomi att vi kan tjäna pengar på att göra oberoende spel och det finns en jävla schysst vinstmarginal. För det finns det. Det finns en enormt bra vinstmarginal där gentemot om du tittar på Activision Blizzards eh, vinstmarginal. Och då har de ändå mycket pengar. Och då, då är det enkelt att de förflyttar folk från exempelvis videobranschen som börjar gå riktigt dåligt nu för tiden till att gå till spel. Inga konstigheter för att det finns mer cash där. Jag tycker du är, du är ganska nära ett, ett annat ämne här. Att eh, just det här nu har vi pratat din relation till indie-begreppet ja. och så vidare, men indie-scenen om man kallar det mm. någonting sånt då och deras relation till de stora spelföretagen tänker jag på, till exempel mm. det här med som du säger, en anledning till att vara indie är att få göra precis det man vill det är ju en kreativ, ett kreativt oberoende, precis som ett ekonomiskt oberoende, mm. men när en indie-tillverkade gör någonting revolutionerande så sugs det upp av de stora mm, eh, mm. speltillverkarna. Och ibland, ibland så funkar det. Ibland gör de en bra grej, men ibland så förvaltar de inte de här idéerna korrekt. Mm. Har du någon tanke kring det? Ja, alltså jag, jag bara knyter tillbaka direkt till vad jag sa att idévärden, lägg, lägg märke just konceptet med en idévärd handlar ju om det var går jag och söker och finner min inspiration när jag vill göra de här nya idéerna? Vad jag menar med indies är att eftersom de vetenskapliga journaler och den läsningen av det jag gör till stor del kommer skilja sig från vad en kommersiell speldesign på ett liksom stort spelhus skulle göra. Så innebär det ju också att den typen av tankar och ska säga, världssanningar jag har kommer skilja sig. Det, det är väldigt uppenbart. Det var nästan, tyckte jag, att det verkade som att du sneglade lite på Genova Chem som gjorde Flow, Flower och Cloud bland annat. Eh, jag kan tillägga, bara snabbt freda, utan som inte vet vem Gen Genova Chen är, att Genova Chen är en eh, universellt hyllad eh, ung eh, amerikan som efter en eh, mastersuppsats om hur man tar eh, Mihai eh, Mihais, eh, teori om flow i spel, som handlar i princip om eh, det verkligen den optimala, hur man får den optimala liksom, glädjen och liksom. Utvinningen, hur extraherar du Största möjliga liksom, njutning ur Någonting en, en fantastisk teori och så här. Det finns saker i det här Och hur jag vill det sen Och passivitet i spel På ungefär liknande villkor Problemet är det att den, den ligger precis så skarva där Till att vara kommersiellt gångbar Genom att det är ju jätteenkelt att tänka att Ja men du är en blomma Som åker i vinden och så Och det är skithäftigt för att det finns ingen revolutionär Potential i det det är ju jättehäftigt för att det betyder att Sony kan hämta jättemycket pengar. Och Sony köpte ut Genova Chen för att använda hans idéer i en egen spelstudio. Nu är det ju inte så att jag kan säga på trakärna om att om Sony ringer mig om några år. Och säger att men Mikael vi vill att du startar en spelstudio att jag skulle komplett dissa dem. Problemet är just där att. Hur sedan skärgången går bakom lyckta dörr det du och jag aldrig hörde speltidningar, aldrig hörde spelinformationskällor, aldrig får veta. Det är just hur mycket förvanskas då de här drömmarna med tiden. Nu vill inte jag lägga fram någon form av konspiratorisk anda här utan det, det, det handlar just om det var det är kommersiellt gång, bak och inte. På sätt och vis skulle jag säga att det är någonting som Heavy Rain som jag har oerhört stort respekt för, jag har oerhört stort respekt för David Cage- men anledningen till att de har gjort det kommersiellt gångbart är genom att göra det till, i alla fall när det visades de första åren, till ett av världens absolut särklassnyggaste spel. Vilket gör att vi, vi fördummar förpackningen. Vi intellektualiserar inte förpackningen som har ett intellektuellt djup. Det är, jag skulle argumentera för att det är samma sak som hände med Silent Hill-serien efter tvåan. Att vi tog bort den här medvetna intelligensen som finns där Där det finns jättemycket poetiska referenser och allting. Det är verkligen det intelligenta spel. Men vi omförpackade på sätt som blev mer och mer, ska vi kalla det, urvattnade. Till den grad att nu vet jag inte riktigt alls vad Konami håller på med. Var finns den revolutionära potentialen i spel då? Den, den, den finns i... På, på egentligen på exakt samma villkor som vilken, vilken annan revolutionär potential. Potential är ju just för att det är immateriellt. För att det är tankar och idéer och ett för, ett, en möjlighet till ett förvaltande av dessa idéer. Det är därför jag tycker att kampen, om man ska säga så, i världen idag be, behöver ske i kulturen. Just genom att den så enkelt kan omförflytta dessa idéer och göra det på ett sätt som folk kan ha nytta och glädje av. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Problemet är att så här långt har inte spel gått så där stenhårt på att använda den här potentialen utan vi använder den lite humoristiskt skulle jag säga. Framförallt i vissa segment av den här mer kritiska spelförhållningen så blir det väldigt mycket satir, mycket med glimten i ögat, mycket intramedialt. Det har med andra spel att göra andra spels metareflexiva förhållanden till världen. Det blir väldigt farfetched för många människor. Den närmaste vi kommer ju nästan. Och det kan ju låta konstigt med typ GTA. Alltså. Ja. alltså, jag menar med, med den satiren och den samhällskritiken som ändå ligger inbäddad. Det är, ju, det är ju inte mer än logiskt att just de människorna som reagerar starkt på, på det spelet gör det. Ja, ja, exakt. Ehm, och jag tycker inte alls det är märkligt att framhålla det så. Vad jag tiden. menar är att alltså, det kan kännas märkligt att GTA är vårt bästa exempel. Alltså, för det är inte dåligt att jag, jag, jag Nej. Ja, kanske. Alltså på sätt och vis. Eh, på sätt och vis så är det ju så. Mm. För att det blir ju den här eh, reapproprieringen liksom. ja. jag, sk jag skulle säga väldigt enkelt här att eh, GTA har den fördelen att den flyger lågt på talaren. Jag tror också på stöltbombar. Det, det viktiga är att eh, köra hårt men att det ska inte synas. Eh, det ska inte gå att förutsäga den här, eh, eh, skulle vi säga ett, eh, ett barrage liksom. Av, eh, av smärta. Det, det måste flyga under raden. För att det finns alltid någon som kan göra någonting för att ta bort saker de inte tycker om. Än en gång så vill inte jag få det låta som konspirationsteori utan det är bara en så här allmän vd liksom, uttrycksform jag använder mig av här. Eh, och just därför klarar sig GTA för att GTA har skit mycket pengar eh, att tjäna in och det har tjänat mycket pengar. Och det har funkat för att tillräckligt många har fått förstått kritiken men först efter, som sagt, att stöten har gått fram. Och det är där det ligger. Känner du att vi kan lämna DGR? Ja, nej, ja. Men det är helt okej. Okay. För då skulle jag bara vilja höra lite snabbt vad Propaganda Bureau har i källaren just nu. Som ska dras upp i ljuset och förätas sönder. Ja, det sker en hel del just nu. Jag håller på med... Jag har sex stycken simultana spelprojekt nu, bara vi, två, två som jag jobbar aktivt med. Jag kan, jag kan också meddela så som det har varit officiellt nu i månader att jag kommer göra ett beställt series game för Karlskrona kommun. Och det, det är ett projekt jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot. Kan du säga något mer om det än att du kommer att göra det? Jag kan säga om det att som det ser ut nu så kommer detta bli ett multietapp. Projekt då så att det kommer pågå under åtminstone ett års tid. Det här har ju ingen garanti än för att eh, de kommunala hjulen snurrar långsamt. Men det verkar som att det blir så. Eh, vad som kommer hända med det här är att det kommer ingå som eh, utbildningsmaterial eh, på skolor här. Eh, och där, eh, där det här helt kommer kretsa runt om hur stan blev till och så. Eh, och ni som har ett hela samtal fram till nu kommer ju säkert tänka att ja, men Michael gör och då kommer det bara handla om den officiella historien, men det kommer ni minst inte göra. Utan, det kommer vara väldigt viktigt för mig just då att lyfta in de här inslagen om hur vi sätter in alternativa historier. Det finns redan två verk som företaget har gjort som på ett eller annat sätt väver in alternativa historier och framförallt fördelningen av information om hur man bör tolka det. Allt det här går ju att följa på wwwpropaganda bureause Så det är inte byrå på något sätt. Det är bara jag som är dum nog att ha internationella url um, Och vad ligger bloggen på? Är det bara slash blogg eller? Ja, det stämmer. Just det, för där är det lite mer... Ja, det uppdateras lite oftare. Vad finns det mer? Facebook, va? Ja, vi, företag finns på Facebook och... Eh... En typ halvt insomnad Twitter-konto. Ja, fast sen kommer komma fram. Som sagt, det kommer ske lite förändringar i företaget, kommunikation, antagligen hur det visuella utseendet går till och så här. I och med för att ta hand om mycket av de idéer som händer och kommer att hända. Så, jag menar, vill ni vara uppdaterade och så ser jag jävligt häftiga saker. Så håll koll på de här källorna. Slutligen vill jag bara fråga dig, eftersom det här ändå är en podcast som är främst inriktad på rollspel. Nu är ju detta första avsnittet där jag bara... Går off the rails och kör lite på något jag tycker verkar coolt och intressant. För att, ha, det är min podcast. Så tänkte jag fråga dig om din bakgrund som rollspelare. Jag vet, du har ju spelat lite grann i alla fall. Vad, vad har du kört för grejer och vad, vad gillar du i rollspel? Jag kom ju in i ett rollspel med att jag spelade med vänner från min gamla småstad. Tillsammans med dig ju. Och då tror jag vi körde... Dungeons and Dragons var det nog. Jag tror dock inte att vi har spelat så väldigt mycket ihop. Nej, nej men, vi har inte eh, spelat mycket ja. ihop, vilket är absurt egentligen. Men eh, det var där det började. Och sen eh, körde jag mycket med de här andra vännerna utanför sällskapet med dig. Och då. Eh, men jag tror att det blev mycket Dungeons and Dragons de första åren och så här. Och jag tyckte att om man säger så att det var då jag blev initierad i eh, formen men, men om vi ser så här för mig gick ju noveltyn bort rätt snabbt med Dungeons and Dragons det var liksom det fina med det att det var oerhört standardiserat så det fanns inga så här, man behövde inte köra hopkok utan det fanns, du hade dina pjäser du hade hela skiten liksom, det var bara köra och det var, det var fantastiskt bra eh, så sett sen nu allt eftersom så har det ju, så har det ju snarare varit att jag har ett väldigt intresse för områd rollspel jag spelat från och till eh, under alla dess år i snart tio år då, eh, mycket infrekvent förvisso, men jag har ett väldigt väldigt stort intresse av rollspel, jag skulle säga att rollspel är på sätt och vis den ultimata formen dit eh, digitala spel inte kan nå, men samtidigt att rollspel saknar en sak och det är, det är den här the computational aspect, det finns ingen automatisering, det finns ingen eh, illusorisk liksom verklighet i det här mer än eh, DGSen liksom att det, och The Mind's Eye och de här fenomenen. Det är vad vi har i rollspelen. Eh, även här vill jag göra en call-out till folk att kombinationen mellan hur det digitala spelets kritik kan kombineras med hur vi eh, jobbar med rollspelets liksom, eh, skulle jag säga, fenomenologi, hur vi accepterar saker i det. Det är där i framtiden ligger. Framförallt nu när vi börjar se eh, stora installationer, vi börjar se installationsmiljöer för spel. Vi börjar se hur rum, rumsligheten helt plötsligt faktiskt finns i spel. Sen, eh, vi har ju Wii sedan några år och ni känner säkert till Kinect och Playstation Move och allt det här som nu har blivit hackat och jag ser oerhört mycket fram emot vad det här kommer ge för mig som utvecklare och för er som spelare. Eh, för där i ligger någonting helt nytt. Alltså, nu öppnar vi saker som är långt, långt bortom virtual reality helt plötsligt. Och det, det är genom att hämta från folkspelen. Någonting digitala spelmakare gör alldeles, alldeles för sällan. När de inte vill sälja överprissatta dungeon bashing-spel. Med det så vill jag tacka dig för att du var med i märklighetstroget. Vi får höras när du kommer ut med fler spel. Eller ja, när du planerar någon självmordsattack eller något annat sånt där. Skumt. Givetvis.